بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تنقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيني وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواه الله ذو العبالمس ذالبمهرzigen او دي Nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg. und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeehrt. اين يثقفوكم يكونون لكم اعداء او يبسطوا اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير Sind sie euch Feind und strecken gegen euch ihre Hände und ihre Zungen zum Bösen aus. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig. Nicht nützen werden euch eure Blutsverwandten und auch nicht eure Kinder. Am Tag der Auferstehung wird er, Allah, zwischen euch entscheiden. Und was ihr tut, sieht Allah wohl.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 إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله ihr habt doch ein schönes vorbild in abraham und denjenigen die mit ihm waren als sie zu ihrem volk sagten wir sind unschuldig an euch und an dem dem ihr anstatt Allah dient. Wir verleugnen euch, und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt. Dies, außer das Wort Abrahams zu seinem Vater. Ich werde ganz gewiss für dich um Vergebung bitten, doch vermag ich für dich vor Allah gar nichts auszurichten. Unser Herr, auf dich verlassen wir uns und dir wenden wir uns ruhig zu. Und zu dir ist der Ausgang. Rabbana la tajjalna fitnatan lilladina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakeem. der Allmächtige und Allweise. Ihr habt ja in ihnen ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und auf den jüngsten Tag hofft. Wer sich jedoch abkehrt, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige.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 «Innama yanhaakumullahu anillathinna qataloukum fit ddini wa akhrajoukum min diyarikum wazaharu ala ikhrājikum an tawallauhum wamey yatawallahum fa ulāģikahum uzzālimūn.» Vielleicht setzt Allah zwischen euch und denjenigen von ihnen, mit denen ihr verfeindet, seid Zuneigung. Und Allah ist allmächtig. und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur, Diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Schutzherren zu nehmen. Diejenigen, die sie zu Schutzherren nehmen, das sind die Ungerechten. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ kommen. dann prüft sie. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als gläubig erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen zur Ehe erlaubt, noch sind sie ihnen diesen Frauen erlaubt. Und gebt ihnen jedoch, was sie früher als Morgengabe ausgegeben haben. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt. Und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest und fordert, was ihr als Morgengabe ausgegeben habt, zurück. Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. Das ist Allahs Urteil. Er richtet zwischen euch. Und Allah ist allwissend und allweise. Und wenn euch etwas von euren Gattinnen bei den Ungläubigen verloren geht und ihr dann in einer Strafmaßnahme Beute macht, Dann gebt denjenigen, deren Gattinnen fortgegangen sind, so viel, wie sie zuvor für sie ausgegeben haben. Und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Ja, وَ ي الله O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueeid zu leisten, dass sie Allah nichts beigesellen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht töten, keine Verleumdung vorbringen, die sie vor ihren eigenen Händen und Füßen ersinnen und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist, dann nimm ihren Treueid an und bitte Allah für sie um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما و ضب الله عليهم قد يئسوا glaubt nehmt nicht leute zu schutz denen allah zornt sie haben ja die hoffnung auf das jenseits aufgegeben sowie die Ungläubigen die Hoffnung auf Wiederauferstehung der Toten in den Gräbern aufgegeben haben.